<të> falenderojmë Allah unë Sofana wa ta'ala <kohen> për të gjitha mirësit që nga ka dhuruar. E mbiti gjitha, e falenderojmë Allah unë Sofana wa ta'ala për mirësit në Islamit. E falenderojmë Allah unë Sofana wa ta'ala që nga ka udhëzuar në këtë fetë mrekulueshme. Zotilart madhuruar në Kurani në famëllartë,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 dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti. A ishte njëriju me moralin më të mirë e silin më të lartë. A i nëmësoj edukatën dhe silin e mirë me të cilën duhet karakterizohet gjdo musliman mbi faqen e dhehut. Thotë profetisë sëllëllahu arihu sëllëm as kush për e ushtë nuk beson, deri sa të doj për vlajnë e vetë, ata që farë dëshiron për vetën e ti. O sotë fale bekohet dhe më shiroj atë, familin e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasu e si të ti besnik, deri në ditën e gjykimit. Shikues të ndërruar, në emision në sotëm, me lejnë dhe vulletin Allahut së fanë o tala, do të flasim, për obligimet që muslimanët kanë ndaj njëri-tjetrit, për obligimet e vëllazërisë. Njohja e të drejtave të vëllazërisë është domosdoshmëri. Pa realizuar këto, nuk mund të kemi vëllazëri të qëndrueshme, të shëndetshme e të fortë. Muslimani dëshiron të ketë marrëdhënie të mira me vëllezërit e tij. Motoja e tij në raportet me të tjerët është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam e përmendur në hyrje të këtij misioni Askush prej jush nuk beson derisa të dojë për vllajën e vet atë çfarë dëshiron për veten e tij. Me këtë hadith ndërtohen raportet vllazërore e nëse zbatohet hadithi i sapo cituar Nëse zbatohet ky hadith në jetën e përditshme, atëherë lehtësisht do të realizohen obligime ndaj vëllazërisë, të cilat mund të jenë të përgjithshme ose të veçanta. Në obligime të përgjithshme bën pjesë edhe ato obligime që janë përmendur në hadithin e njohur kur thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, obligimet e muslimanit dhe muslimanit janë gjasht. Kur të takosh, të, të përshëndetesh me selam. Kur tëfton, të i përgjigjesh vizitës e ti. Kur të kërkon këshil, të akshilosh. Dhe atëhere kura i të shtin, dhe falenderon Allahun së fanu të ala, të lutesh për të duke thënë njërhamu kë Allah, Allahotë më shiroft. Kur a i smuret, ta vizitosh dhe kur vdes ndroni jet ta përcilës gjenazën e ti e të lutesh për te. Muslimani ka mendim të mirë për vlajnë e vetë dhe e doate nuk e oren e nuk e ka azili i zjedhuri Allahot Mustafa Alehi Salatu o Sram thot ruajun nga pare gjukimet sepse ato Pra para parajtimit janë biseda më errëjshme. Mos përgjoni bisedat e të tjerëve dhe mos spiunoni. Mos e keni ziliin e njëri tjetrit. Mos i ktheni shpinën njëri tjetrit dhe mos e urrejni njëri tjetrin. Edhe në një hadith tjetër i dërguar i Allahut sallallahu alejhi ve sellem thotë mos bashktroni Mos ndërhyjni në shiblerjen në tregti me qëllim prishjen e pazarit. Bëhuni vëllëzor për hir të Allahut, siç u ka dhënë robëve të Allahut. Muslimani është vlli i muslimanit. Nuk i bën atij padredhsi, nuk e braktis, e nuk e gënjen dhe nuk e përçmon. Pastaj ka bërë me dorë në ti tre herë, shëng, e ka drituar rëgishtë në të gëzeme. Dhe vëtë shmëria është këtu. Dhe vëtë shmëria është këtu. Dhe vëtë shmëria është këtu. Një personi i mjafton prej sëkeqjes duke përqëmuar vlajnë e vetë musliman. Në gjdo musliman e ka të ndaluar gjakun, pasurin, venderin e vlajnë të vetë. Në veçantë për derën, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kush e mbron derën e vllait të vet, Allahu do t'ia ja mbrojë fytyrën, do t'ia ja ruaj fytyrën nga zjari i xhehenemit." Prandaj, kur shohim një përgojues që shkel derën e vllait ton, vllai i cili nuk është prezent, mungon, ne duhet i dalim ndihmëtia atij. Dhe kjo është një shënj e vlazërisë sinqert, ta mbroshë vlajnë tëndë në mungesë. Vlezërë tanë i duan për irta lautë së pano të të të të të të të thrasim me emrat që ata përqenjën më shumë. U me Blukhatabi radiallahu anhu thotë tre gjera e shtojnë vlazërinë dashurinë mes vlezërëve japësh selam kur e ta konë. Ti bëshë vëndë në të bimë dhe ti thërasësh me emrat më të dashur për ta. Ti bëshë vëndë në të bimë. Përsa i përket lirimit të vëndit i drgore Allahut sallallahu a.s. në një hadith tjetër thotë, nuk i lejojt një personi që të angreje një tjetër, por zjeroni dhe hapni vëndë. Fësilëm i mirë me vlezërit tanë, se fësësilja e zbukuron njerëjun. Morali lartë duhet jetë në karakterin e gjdo muslimani. Muslimani e duron shokun e vetë. A i është i butë modest, i qiltër e busgaz. I drëguarja lau të sërë lau ari u sëllëm thotë, mos në mlerëso As një vej për të mirë, madje edhe se kur të takosh, vlajnë të në buzgaz. Një ga vej për atë më të mira, por një kosisht më të mlerë, nënmlerësuar angana jon, është edhe ajo për të cilin freta dithi i më poshtëm, vetë fjalë për përshëndetjen dhe shtërëngimin e dorës. Foti dërguarja Allahut sallallahu alaihi wa sallam, sa herë që dy musliman takohen, sa herë që dy musliman kur takohen përshëndetën dhe i shtrëngojnë dorën njeri tjetrit, atyre u falen gjunahet para se ata të ndahen. Pra një veprim shumë i lektë, një përshëndetje dhe por apo përqafim, vështhëngim dorë. Cili është problemi? Falen gjunahet para se ata të ndahen. Kur kjo kur ky takim është për hir të Allahut subhanahu wa tala, përshëndetja është për hir të Allahut subhanahu wa tala. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i sjelljes së mirë është dhe korrektësia. Aj shumë e kërkuar, por daj shumë e munguar është mbajtja e premtimit dhe amanetit. Mungesa e korrektësisë dhe shkelja e premtimeve shkakton grindje dhe përçarje. Kjo nuk është cilësia e muslimanëve. Kjo i vënë në pozitë të vështirë vëllezërit tanë. Transmetohet se Abdullah ibn Hamsay, i cili ka bërë tregtim me profetin sallallahu alejhi dhe sellem para se të shpallë profetësi, Kathan Ishita i, i bleva Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam diçka para se ti shpallë profetësia. Ndërkohë që vlerën e mallit nuk ja dha as të gjithën. I premtova se ta takoje në një vend të caktuar. Kaloi ditën e parë dhe u harrova. Po ashtu edhe të dytën. U kujtova ditën e tretë. Shkoj tek vendi i caktuar dhe atje e gjej profetin sallallahu alejhi wasallam i cili tha o djalosh më vura në pozitë të vështirë kam 3 ditë që pres këtu shikoni pra se si dërguari i Allahut sallallahu alejhi wasallam e mbam premtimin ai e priti në vendin e caktuar 3 ditë rresht nga sa e bati premtimin Nuk qëndroja ati fjesht për të marrë vlerën e mbetur të malit për kundrazi, qëndroja ati e për të mbajtur fjallën për korektësi. Vizita për irë të Allahutë, s'pana o t'ala, është ton dashurin me sëndezërve, edhe është të shkak për të fituar dashurin e Allahutë, s'pana o t'ala. Transmetohet, nga profeti sallallahu alaihi wasallam ka thanë dërguari allahut sallallahu alaihi wasallam se një burr shkonte në një fshat për të vizituar vllajën e vet. Allahu subhanahu wa taala i dërgon një engjëll i cili e pyet ku po shkon? I thotë në filla fshat për të vizituar vllajën tim. Thot, a mos ke ndonjë interes tek ai? Nevoja të kësaj bote në teresa materiale, apo diqka tjetër? Jo, i thot. Kënjëri. Vese unë atë e dua, këtë njëri e dua për hirtë Allahot së panotar. I thotë engjili, unë jam midërguar pre Allahot së panotar, për të njoftuar ty se Allahot do të jysë si kurse ti e do atë. Në një adith, këtësi Allahot së panotar a thot, Dashurin time e meritojnë ata që duhen për hir tim. Ata që vizitohen, vizitojnë njëri-tjetrin për hir tim. Ata që dhurojnë për hir tim, ata që kujdesen për njëri-tjetrin për hir tim. Gjithasëri, si, për sa i përket vizitës, duhet pasur parasysh edukata e saj, e përsëritjes së zgjedhjes së kohës së përshtatshme, po ashtu vizitat nuk duhet të jenë Ashtë gjata se të shkaktojnë hum bjekoje, por dhe ashtë shpeshta që të shkaktojnë bezdisje, pas dhe të ralla se për shkak, për këtë shkak mërëziten, vlezik dhe zemërojen, me ndojnë kesh për ne. Pra, këtoja, kjo është diçka për e edukatas e vizitis, edhe kjo është në qështi më vete. Mikpritja, është nga traditat më të bukurat të muslimanit. I dërgori Allahut sërë Allahum a R.S. më thot, kush beson Allahum dhe ditën e gjukimit, thot fjalë në mirë ose hesht. Kush beson Allahum dhe ditën e gjukimit, e respekton komëshijun e vetë. Kush beson Allahum dhe ditën e gjukimit, e ndëron mikun e vetë. Mati e shpezimet e përdorura, për përgatitin në ushqimit që i sërviret mikut, shpëblehen shumë të këllaut së panautale. Në një hadith, profet i sërëdha Marejo se më thotë, dinari mëj mirë është aji që njëri u e shpenzon për familjen e vetë. Pastaj, aji dinari që e shpenzon për mjetin e vetë të uhtimit në rrugën e allaut së panautale. Pastaj, dinari që e shpenzon për mikun, për shokun e vetë në rrugën e allaut, Subhana wa taala. Gjithsesi ne nuk duhet të bigarkohemi veten kur vizitohemi nga të tjerët, po ashtu të mos i vëmë në pozitë të vështirë vëllezrit tanë. Të mos kërkojmë prej tyre gjëra që e kanë të vështirë t'i bëjnë. E kjo pra nuk konsiderohet, nuk konsiderohet mungesë respekti, sepse ndërimi dhe respekti është diçka dhe sforcimi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 Bolimi i metave është prej obligimeve të vëllazërisë islame. Natyrisht, tu ambullojmë të, të meta vëllezërvetan, por njëkohësisht i këshillojmë që ata të përmirësohen, të ndihmojmë në këtë rrugë. Ruajtja e sekreteve është shenjë besnikërie. Vllai nuk ja hap, nuk ja përhap sekretet vllait të vet, edhe nëse ndodh që të ndahet me të apo të jetë i zemëruar me të. Kjo është vlaj i bështë, i vërtet, kjo është njeri bështënik. Të dretojemi vlezërve tanë me fjalet më të buta, me fjalet më të urta dhe me shumë respekt. Kura ta flasin, ti di gjoj me vëmandje, të heshtim, e të shfaqim interesim për atë të shfarë thonë, dhe të mosua ndërpresim fjalën, sikurse duhet të largohemi nga polemikat sterile, të cilat nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se shkaktojnë urrëtje dhe zili. Kur ndodh që mes vëllezërve tan të ketë diversitet mendimesh, do kjo është gjë e natyrshme, për çështje të caktuar, kjo nuk duhet të çojë, të çojë në ftohjen e zemrave, dhe në largimin e vëllezërve apo humbjen e dashuris, për kundrazi. Ne duke ju përmbajtur regulave të edukatës sëk të komunikimit dhe dialogut konstruktiv, do të arim të arruajmë vlazërin dhe të afortsojmë ata. Zotë i lartë madhruar në kuranë thotë, më kulli e i badi e kullu letihje ahësën, Inë në shëjtane jenë zahu bejnëhum, inë në shëjtane kanë një insani aduëm mëbina. Thuaj u robërve të mi, të thonë atë që është më e mirë, me të vërtet, shëjtani fut përqarje me styre, me të vërtet, shëjtani është armik i hapët i njëriot. Allahus, panë o talën e urdronë, Uta'awnu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awnu 'alal ithmi wal udwan. Dhe bashpunoni për punë të mira dhe devotshmëri, dhe mos bashpunoni për gjunahe dhe armiqësi. Muslimani e ndihmon vllain e vet në veprat e mira. E ndihmon të marr pjesë në namazin me xhamat në xhami. E ndihmon që të prezantohet në të bimet, e kërkimit të dijes dhe mësimet e dobishme e, e ndihmon për shtimin e veprave vullnetare nga në tjetër e pengon nga veprat e shëntuara që e zemrojnë në launë së pano tala. Kër e shikon se është duke bërë në dojnë gjuna atë here në ndihmon për t'u larguar nga gjuna. I dërguari Allahut sallallahu alei ve sellem fot ndihmoi vllajin tënt në çdo rast. Si atë herë kur bën padrejtia dhe dhe kur i bëhet padrejti. I dhanoi dërguari Allahut. Dim se si ta ndihmojmë viktimën e padrejtisë atë që i bëhet padrejti. Po si duhet ndihmuar mizori i padrejti? Tha profeti sallallahu alei ve sellem daleni nga pa dretësia. Në këtë mënyr ju e kini ndihmuarat, duke pënguar nga pa dretësia. Të regohet për dy vlezër, për e të parve ta ndërruar, njeri për tyre dhe vjoj nga rruga e drejtë. Ndërkohë tjetri, vazhdojnë të të mban të lidhjet me te. I thonë këti, të dytit. Përse për i mban lidhjet me te? Braktise, e shikona i mori rrugën e djallit. Ndërsa këvla i zhuar, u a këthen. Vlajim në këtë kohë ka nevoj më shumë për mua se sa në zdo kohë tjetër. Pikrish tani, në këtë të anin në këto momente do bësie, aji ka nevoj që të ndihmoj. Unë duhet të jabë dorëm për të ndihmoj. Të tregojmi but me të e në qërtim, duke eftuar të këthehet në rrugën e drejt, që të këthehet në gjëndjen e mparchme ndërsa Ibn Temja Allahum Shirov thot, besimtari për besimtari në raport me njeri tjetrin janë si dy duar, ku njera dorë e lanë tjetrën. Nga do njëherë, thot, kuj mami maf, pislëku nuk largohet vetëm se me ashpërsi. Gjithëse si, butësia është gjithmonë, është gjithmonë e kërkuar. A, nga do njëherë, ashpërsija meriton të labdërohet. Po ndalemi këtu për të vazhduar inshallah utehala me pjesën e dytë pas një pauze të shkurtër. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Më vlerë ndërruar. Vlazëria e vërtet, në fe, arijet atë herë kur vlaj është pasyur për vlajnë e vetë. Kur vlezrit e këshilojnë njëri tjetrin në gjdo rast, si atë herë kur e shohin që ka lënë obligimet, po ashtu edhe atë herë kur e shohin që ka rënë në gjunahe. Gjitë sësi, përsa i përket këshilës duhet i përmbahemi regullave dhe dukatës që në mëson islami. Paras i gjithash, i dërguari Allahut, sërë Allahu ariho sëllënë më thot, <coughs> feja është këshilë. I thamë për kejo i dërguari Allahut, thamë këshilë për Allahut, për librin e ti, për të dërguarin e ti, për prisin e muslimanve dhe për muslimanët në përgjithësi. Faj e xëqshill. Këshilla është obligim, është detyr fetare, është e domosdoshme që të rregullohet shoqëria islame. Ës obligim për të gjithë muslimanët, por kur bëhet fjalë për vëllezërin tan të veçantë, është obligim akoma më madhor. Ne duhet i këshillojmë vëllezërin tan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 Kjo sepse njeri ju nga natyra e t'i është gabimtar. Dhe nuk i shekht të metat e vetë. Ndërsa vlaj vetë, si kurse e thamë, pak më parë, është pasjurë, aja të regon të metat, por me butësi, e këshilon me butësi. Prandaj, vlaj i kërkon këshil vlaj të vetë, me qëlim për mirësimin e veprave, me qëlim që të largohet nga gjynahet. Hasan e Basri u Allah më shiroft ka thënë se të parë të anë devotëshëm kur të akoheshin me njerë tjetërin i thoshin njerë tjetërit. Vlajim, unë nuk ishoh të gjithat të metat, e mja. Unë nuk ishoh gjithë gjynëahet që bëjë. Prandaj, nëse ti më shekë se jam duke vepruar mirë, atëhere më ndihmo në këtë rrugë që t'i ruaj këto mirësi. Dhe nëse më shëhë që gaboj, atëhere më ndihmo që të largohem nga gjunahet e t'a përmisoj gabimin. Umer më nukatabi radiallahu anhu ka thënë, Allahu e më shiroft atë njëri i cili më të regon të mejtat. Naturisht, qërtimi me së vëdhejseve është i kërkuar, sëpse të qërtona i cili të dohë. Mirë po, kur kjo bëhet, e shpesht, atëhere është i dëmshëm. Qërtimi shpesht është i dëmshëm, nga sa i shkaktonë grindje dhe përqarje. Qërtimi rritë sëprokë nuk duhet të jetë pjesë e karakterit dhe të bëhet prej natyre sonë, për kundra zi. Nuk është mirë që sa herë që të akojmë një vlajnë tonë, që mund të ketë kojë që se kemi parë,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 Kto ta bëjmë edhe atë herë kur ai ende nuk ka ardhur tek ne për të kërkuar falje apo për tu arsyetuar. Ne nuk duhet të nxitojhemi me qortime, sepse nuk e dim shkakun çfarë ka shtyr atë që të gabojë ndaj nesh apo të na bjerë në qafë. Prandaj, duhet presim ta presim vlain ton me zemër gjerësi dhe të pranojmë justifikimet, justifikimet e ti dhe artësvetimet që a i në paracet. <coughs> pra ndaj duhet të kërkojmë artësvetime për vlezrit tanë. Sikur se thotë profeti sërë Allahu a reju o sëllëm, Allahu i praknon artësvetimet e njërzve dhe për këtë ka dërguar dhe pe kam berë. Allahu falë dhe më shiron, i pranon arsvetimet e njerësve. Pikërisht, kjo është ajo që farë kërkojët prej neshë. Ne duhet t'i pranojmë gabimet që kemi bërë, por t'i pranojmë dhe arsvetimet e vlezërve tanë, sepse ne vetë nga natyra të gjithë gabojmë, jemi njerës gabimtarë. Dhe i cili kërkon vla të bagabueshëm, do të mbetet pa vla. Imam Shafiu, Allah më shëroft ka thënë. Vlaj e pranun vlajnë ashtu si qështë. Pra e pranun ashtu si shmë me të metat dhe gabimet e ti, me të metat dhe gabimet që ka, dhe të mirat që ka, sigurishtë. Por, aman mos haroj, në të njëtën ko, a i përpichet, që t'ja përmisoj të mejtat dhe t'ja falë gabimet. Të nëruar shikues. Këto ishim disa prej shumë dëtyrave dhe obligimeve që kemi nda e vlezërve tanë. Unë përmënda në këtë emision, në këtë temë përmënda disa më kryesore. Duke e lënë në fund lutjenë. Në fakt lutim po e përmend të fundit, por nuk është të fundit për ngardhësia. Pse jo? Nëse se teprojmë, mund të them se është e para. Nëse ne i lutemi Allahut subhanu teala, i kërkojmë Allahut subhanu teala që na dhurojë një dashuri të sinqertë për hir të ti, atëherë gjith çështjet e tjera kanë kanë për tu rregulluar. Që i kërkojmë Allahut subhanu teala që ti duam vëlezritan me gjithë zemër, me siqeritet për hirtë të lartë madharisë të ti, nëse në kjo në realizohet, gjithë të tjerat, me lejnë dhe buletin a laudës, për në otala, obligimet të tjera ne i, i, i realizojmë. Arim të profitojmë për e këtyre mirësive. E pra, lutja jone siqertë duhet të jetë e vazhdueshme. Të lutëmi për vëlejzirë tanë, e sidomos për ata të cilët mëngojnë. Nuk janë prezent. Qofëshin ata të gjallë apo dhe ata që kanë ndruar jetë. Ata që janë në botën e përtejme. E për krisht, kjo është shfajqe apo shprejje, manifestim i dashurisës i nqertë dhe besnikrisë dhe vlazërisë. E padushim, shpërblimi je petë si pas punës. I dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë lutja e muslimanit për muslimanin, për vëllain e vet në mungesë është e pranueshme. Ka një engjël, një melek që është dërguar dhe është me mision për të kryer këtë vepër, të cilën do ta përmendim vonë. Meleku, engjëlli që ndron pran atij që lutet dhe bën amin. Thotë o Zot përgjigju Sa her që muslimani lutet për vlajnë e ti, e gjithë dhe i thot, amin. O Zotë përgjigjë, o Zotë pranoja lutjen. Pas të e vazhdojnë, e gjithë dhe i thot, amin. Edhe ty Allah u të dënd, atë të mirë që të dëshiron për vlajnë, për vlajnë të ndë. Dhe me lutje, si që kemi zakon, në emision e tona, do të mbjullim edhe këte emision. Duk e lutur Allahun, subhanahu wa ta'ala, që ta bekoj vlazerin ton, dhe nëndihmoj për përmbushin e detyrimeve që kemi da i vlezerve tan, sikur se elusi më launë së fanë o të ala, që në largoj nga qdo fjal dhe vepër, që shkakton grindje, përqarje dhe mos marveshje, dhe më në fundë, prishet mardhenjive vlazerore. Elusi më launë së fanë o të ala, që na dash, që na bashkoj në bindjen ndaj tij në këtë botë dhe në xhenetin e tij të mrekullueshëm, në xhenetin Firdevus në botën tjetër, Allahu me amin. O Zot na bashko me profetin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me vëllezërit e tij profet dhe gjithnjë njerëzit e mirë, besimtarët e drejtë të të gjitha kohërave. O Zot bashkoj zemrat e muslimanëve dhe forcoj vëllazërin mes tyre. O Zot na falni me vëllezërit tanë që kanë besuar para nesh dhe mos lejo të futet në zemrat tona as pak urrejtje dhe zili për ata që kanë besuar o zoti ynë të, të lusi me emrat më të bukur dhe cilësitë më të përsosura të lutim të lutemi ju jo Allah që na bësh për atyre që duam sinqerisht njëri tjetrin e të fitojm mirësinë tënde atë që ti na ke premtuar në botën tjetër Themi për atyrat që themi në hijen e arshit tënd, në ditë ku nuk do të ket hije përveç hijes e arshit tënd. E lutim Allahun subhanahu wa taala që na falne prindrit tanë dhe gjithë besimtarë në ditën e gjykimit. O Zot na jep mirësinë këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. O sallallahu ala nabine Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Walhamdulillahi rabbil alamin.